Vădă-ți, pacea e în țară, pacea e afară, hotarul liniștit cum n-a mai fost și șesurile azi la adăpost. Plugarii noi le fulgeră și ară pe la începutul dulce al primăverii, satul și-aduce aminte de povești și frunza tremură pe crengi cerești și pasă mitem taină și boierii. De bună seamă vodă gânditorul la curățirea lumii hotărât, Îndeasă să în oameni până în gât pentru a întâlni șezutul omușorul, și nu cunoști cruțări și amânări de te arunci dreptăți împotrivă, de altfel creștin cu țepile, colivă, îți pregătește vlad și lămânari. Cu vincios cu una rânduială pentru cei mari, fie munteni sau turci, avea mai mari și osebite furci a treapta loc să nu dea dâmbuială. De Vedeai vizirii la înălțimea lor, Înfipți în vârful sprintele de plopi, Iar pentru sfinți, vlădici și episcopi, Avea lem sfânt și bun mirositor. Și iată sfatul țării adunat Să mulțumească Domnului de pace. Vlad și-a de El liniștit și tace. Cu sufletul în platoșă păcat. Și pe când prieteni și curteni în zare Ciocnesc în jurul cupele cu vin În cinstea faptelor măriei sale, El cugetă ce țepi li se cuvin.